Якщо взагалі щось каже Фактично він розпочався ще до війни Затонський розмовляв зі мною, мабуть, із півгодини А коли ми попрощалися і разом із Ганною Іванівною вийшли з його кабінету Вона, обійнявши мене по материнському, зворушено прошепотіла на саме вухо Володимир Петрович підписав тобі першу премію Пригадую, Ганна Іванівна була така щаслива за мене, що я й досі їй вдячний за це чисте, щире почуття. Небагато людей уміють по-справжньому радіти і печалитись за тих, із ким їх пов'язують, лише нетривалі відносини. Але той день подарував мені ще одну таку людину. Нею був Леонід Соломонович Первомайський. Щоправда, наші відносини потім здобули тридцятилітню історію, але почалися з нетривалої зустрічі. З'ясувалося, що Первомайський ще не встиг виїхати на дачу. Анна Іванівна розповіла, як розшукати його квартиру, і я вирушив у гості до поета, котрого деякий час навіть вивчали в школі. Отож, протягом одного дня мені випало порозмовляти з двома видатними людьми, чиї портрети тиражувалися в Україні тисячами. Первомайський тоді жив у письменницькому будинку, де через 20 років отримав житло і я. До війни він мешкав у тому крилі, яке призначалося для літературних середняків. Там не було ліфта, під'їзд виглядав майже убого. На той час Україна знала Леоніда Первомайського як комсомольського поета. Саме в цій і постаті ми вивчали його в сьомому класі. До слави Тичини, Сосюри і Рильського йому було ще далеко. Відповідно, розподілялися і квартири. Лише після війни коли Первомайський стане лауреатом Сталінської премії, він мешкатиме в тому крилі письменницького будинку, котре призначалося для живих класиків. Там були квартири такі, що в них можна їздити на велосипеді. Звичайно, тут я висловив спостереження того періоду, коли вже й сам став письменником. А тоді помешкання Первомайського і весь його попут здавалися мені недосяжно високими. Пригадую, мені відчинила двері вродлива жінка, дружина певи. Вона провела мене до Вітальні і попросила трохи зачекатися. Щоб я подала якусь вельми розумну книжку. Назви її з вже не пригадую. Проте мене цікавила не книжка. Я з подивом і за хопленням розглядав житло відомого поезда. Вітальня невелике. Від стелі на всю стіну був спущений килин, на якому висіли художньо оздоблені тарілки позірно-китайські. Журнальний столик, крісла, стільці, Потім я переконаюсь, що тут не було нічого незвичайного. Але ж як це не схоже на вмеблювання, до котрого я звик у Донбасі. Не кажу про хату, в якій виріс, або про казарму, в котрій мешкав мій друг Євген. Інколи я бував у помешканнях учителів, інженерів, маркшейдерів, тощо. Це все одно був грубий, примітивний побут, а тут у мешканні поета була культура слабенька й також у Бога, як на світові стандарти і все ж таки культура. А власне, я й не уявляв, що це могло бути інакше. На письменника я тоді дивився, як на Бога. І коли б я побачив Бога, також серед сміття і злиднів мої уявлення про світ зазнали б нищівної кризи. Я завжди був і лишився далеким від думки, що простій людині властиво за всяку ціну домагатися суспільної рівності. Увесь мій життєвий досвід свідчить про інше. Люди домагаються соціальної справедливості, і це правда, і це конче потрібно. А щодо майнової та побутової рівності, то це найчастіше гасло демагогів. Громадяни не можуть бути рівними бодай тому, що природа не роздає порівну життєву енергію, здібності і таланти. Прості люди здебільшого це розуміють. І лише тоді, коли над людським натовпом підіймаються далеко безкорисливі демагоги, відбувається зруйнування порядку, який ґрунтується на законах природи. Настає мільйонно насильство, течуть ріки крові. Це діється нібито заради рівності поміж людьми, а насправді заради владолюбних інстинктів так званих «народних вождів». І хоч тоді я ще не володів трагічним досвідом нашого сьогодення, але ж інтуїтивно відчував, гасло рівності неправдиве і лицемірне. А проте в Радянському Союзі воно завжди існувало лише як гасло. Ніхто ніколи не намагався запровадити його в життя. Невдовзі Докія Савеліївна, так звали дружину Первомайського, запросила мене до їдальні і посадила за стіл. Не буду описувати їдальню.